قل اؤمن ورشد الله لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان يتقبل من فانكن في نساء واحده صادق منها زوجها وكملوا ما الرجال الكثيره ونساءها واتقوا الله الذي تسائلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويا كثيرنكم ذنوبكم ام يموت الاها ورسوله فقد خاز فوزا عظيما اما بعد اين اصدق الكلام كلام الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فكما اخبرنا او ارسل الينا بعض اخواننا طلب بان يكون الدرس عن الصيام و ان ان يكون في احكام الصيام عموما او في احاديث الصيام من عنده الاحكام وراينا ان يكون الدرس عاما في احكام الصيام لان لو اخذنا احاديث الصيام لطال الكلام عليها وما ستحصل الفائده المطلوبه لكن ناخذ ان شاء الله احكام عامه في الصيام نحاول الاختصار فيها والاتساع على المسائل المهمه beqadritkan. Naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falëndrimet dhe lëvdatat janë vetëm për Allahun. Atë falenderojmë dhe prej të ndihmë dhe falë kërkojmë atë që u zon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush lajthit prej saj dhe atë që Allahu largon nga rruga e drejtë nuk ka kush e vendos në të. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar më drejt për as Allahut një dhe i vetëm dhe dëshmojmë dhe, dhe deklarojmë se Muhamedi është rob i Allahut dhe i dërguari i Ti. Mpas thotë së qendëruar a uh, sepas si kërkesës së vëllezërve duke qenë që Ramazani është afër ose do të flisnim në mësim të përgjithshëm mbi rregullat e përgjithshme dhe bazat e agjrimit ose do të vazhdonim me librin ton e Ummatul Ahkam përsa i përket haditheve të agjrimit atë dhe fjalët do të zgjasin me këtë të dytën atëherë vendosëm që shkurtimisht të flasim mbi rregullat bazë të agjrimit me jetë dhe me hadithe a mbeta duke falur domethën shkurtimisht ashtu që mos të zgjasi domethën kjo ligjërat. Na. Na. Saula al kira ala ta'rif as-siyam wa lik al anwa' fa as-siyam bi dhoratan huwa al imsak. Wa shur'an imsakun makhsus an shay'in makhsus fi zamanin makhsus min shakhsin makhsus. Nëm. Pra nga nga gjusore Nga nga gjusore A gjirim do të të ndalim Kurse në shëriat Do të të ndalimit saktuar Pra i kufizuar Nga gjira të kufizuara Në një ko të kufizuar Nga Wal well, maksut I msakun maksus Ej ai... إن ساكن عن انواع من اشياء مخصصه في زمن مخصوص وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المكلف الذي ليس له عذر في الافطار نعم برا کوویزیمی اشيقون <تصفيق> جيرو ذاث مدالم برا اندالمي كوفيزور për uh, gjëra të cilat e bësh në gjirin pra që janë të kufizuara në një kat të kufizuar që është nga agimi deri në perëndim të diellit për një person të kufizuar i cili është personi i përgjegjshëm për të ngarkuar me obliguesmërinë e të agjëruarit nam. Ka arritur al-Imam al-Qurtubi rahimahullah me thënë: "Hu al-imsaku 'ani al-muftirat" Nga këtërani një jeti bëh, për në tërujë lë il fejri ila gurubi shëmës. Nga. Dhe, ka sëllë një përkëvizim të bukur, imam Kordobi, olam Sheroft, uh, i cili thot në të, ndalimi praj vetës, nga gjërat që e prishin a gjërimin, duke i bashkan gjitur qëllimin, nga sabahu, pra nga gjimi deri në përëndim të djelit. Nga. هذم في الويب من جميل من المستحب الواجب هو صيام شهر رمضان وسيان الكفارات التي اوجبها الله عز وجل وصيام النذر الذي ينذره الانسان على نفسه فهذا هو الواجب وما عدا ذلك هو تطوع نعم برا اجريم است ديلويش كا اجريم të detyrueshëm, pra agjërim i detyruar dhe agjërim vullnetar pra i pëlqyëshëm agjërim i detyruar është agjërimi i muajt e, Ramazan gjithashtu agjërimi i kefarateve dhe më thënë i kompensimeve për shlurin e betimeve ose gjera tjera si këto dhe agjërimi kur robi dhe më thënë zotohet për diqka kurse përvesh këtyre tre lojeve të agjërim dhe cilat janë uazji pra oblikim të tjera të janë pra konsiderohen si ag وأعظم الصيام وأفضله وأوجبه هو صيام شهر رمضان نعم أجريمى مى يمیر و مى شپëblëur و مى me vler është أجریمی i muajit Ramadanet نعم وجبنا ربنا من آخر خمسات dokjella xhifitaj dhe qale funcion kama kutib ala alladhina min qablikum la'allakum tattqul ayyaman ma'dudat ila an qala shahr ramazan alladhi unzila fihi alquran hudan lin nas wa bayyinatan min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasum na pra si thetham agjrimi i mujit ramazanet është njëra nga pesë shtyllat e islamit si shto të lau lërësuar në këta jet madhështor si pas kuptimit o ju të cilët këri besuar u është obliguar juve ajgjërimi i Ramazanit ashtu si që u që obliguar atyre që qenë për para jush, ashtu që të bëni të të bajisin i me takua pas ta e thot e jeme ma dhudet pra se si dhja ditë të saktuara dherit e fjalla lau lërësuar në vazhdimin e këtura jetëve këthot dhe a i cili e prezenton Pra e dëshmonë për jush muajn Leta a gjeroj atë Në wow, amë Gjeda ku në bimë Në bimë në sallallahu alësallam Fisunna Fakala aleyhi s-salatu wa s-salam Buni e al l-islamu ala khams Shahadati alla ilaha illa Allah i laha illallah Wa anna Muhammed al-Rasulullah Wa alqam s-salah al Wa ita i zaka Wa sawmi ramadan Wa hëgjil bejtëman i s-sata i lehi s-abila Kama ajma al-muslimuna Adla ujuh Na, dhe Na. gjithashtu e ka bërë të detyrueshëm të obliguar përgameri ku thot në hadithin e, që transmitojët prej ti është ndërshëtuar pra është bazuar islami mbi 5 dëshmija se nuk ka të adhruar me dhe drepesh Allahut një dhe i vetëm dhe se Muhammed ishrop dhe i dërguar i ti kryrëja e namazit dhenja e zekatit agjrimi i ramazanit dhe bërja e haqit në shpin e shend për pra ato që Ka mundësi për të të fundit Gjithashtu kanë unanimitet Pra kanë rënda korë të gjithë musimanët Për obligueshëmërin e agjërimit Na Wa qabla në të këllama Anë ahkami sijami shahri përmazan Në të kërëshejam min ahkami sijami shahban Fakat kanë në nëbiju sallallahu alaihu alaihu sallam Jukë thiru min asë sijami Për shahri shahban Bel të këllu Aisha radhijallahu anha Kana në nëbib sallallahu alai alai sallam e, jasumu akthara shahrin jasumu ba'da Ramadan, shahra Shaaban Për para se të flasim për regullat dhe disenë regullat e agjirimit të muajtë Ramazanit do të flasim para prakisht mbi e, disa regulla për agjirimin në muajnë Shaaban sepse për pe nga meri e leseram A gjironte shumë në të dhe preferonta gjerimin e të. Si shtohet nën e besimtarve Aisha Radi Allah anha, thot më së shumti që agjironte pejgamberin e selam mbas muajit të Ramazanit ose përveç muajit të Ramazanit, agjironte thot në muajin që quhet që Sha'ban. Naam. Ora na sa'ale Usama bin Ziad Radi Allah anhu. Dhe të shëhrun Jathur në nësë Anhu I e unë amal I la rabin alamin A u uh, shibur anjur fa amali Wa anë saim Si që ka pjotur Gjithashtu pegamere Seram uh, Sa abion dëror Usama I bën zëjt Dhe i ka thën Pegamere Seram uh, Në përgjikën e ti që është një muaj në të cilin njerëzit janë të shkujdesur, pra janë shkujdeshëm dhe në këtë muaj ngrihen veprat e tyre tek Zoti i gjithë i botrave dhe unë dëshiroj që të ngrihen pra veprat e mia tek Allahu i Lartësuar duke qenë agjërueshëm. Naam. Feraghab an-Nabiy sallallahu alaihi ve sellem fi siyami Sha'ban wa akhbara anna al-a'mal tarfa'u fihi الى رب العالمين سبحانه وتعالى كما اخبر ان الناس يغفلون فيه ولا شك ان العمل الصالح في وقت غفله الناس له فضل وميزه كما ذكر ذلك العلماء كالحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغتنم هذا العمل الصالح في هذا الشهر نعم pra në katëdhjetë shoqem që pejgamberi alesh selam i nxit pra njerëzit që të agjërojnë në të duke e, na lajmëruar dhe duke na mësuar se në këtë muaj, në të cilin njerëzit janë të shkujdeshëm, në këtë muaj ngrihen veprat e thyra tek Allahu i lërcuar tek Zoti i botrave i pastruari dhe i pastori ngatmetat e lërcuari subhana. Prandaj, siç ka thënë dhe dietari i nderuar Elhafi ibn Rashid allahum sheroft, na atoko Ose në atë momentin, atë cilët njerëzit janë të shkujdeshëm në veprat, janë të shkujdesur në veprat e tjera, shtohet mirësia, shpërblimi dhe pozita e veprave të njerëzve të cilët i bëjnë ato në to. Naam. Wa kana an-nabiy <të> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasum sha'ban illa qalilan kama ja'a bil hadith. Kana yasum katiran minhu. Fa yasum fi awwalihi wa fi awsatihi wa fi akhirih, fa la yukhassis e pjesa e muajit don e pjesa e tjetër, por ai ia poje nga mes i Sha'ban, dhe ajo hadith që është dhënë Allahu qellet dhe selam se ai tha, nëse mes Sha'ban nuk poje, ai është hadith që nuk vërteton te Rasuli Allahu sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Po, pejgamberi alejhi selam agjronte pak pra prej ty muaj dhe agjronte pergjithsisht gjat ditë muaj, agjronte pak në fillim pak në mes apo pak në fund. Pra agjironte pak prej këtij muaji, pra pak ditë në fillim mes apo në fund, ndërsa hadith i cili përcillet ose transmetohet prej tij, ë uh, sigurisht e ka thënë pejgamberi s.a.s. që nëse pra kur të arri gjyshma e muajit Shabanit, mos agjironi më. Ky është hadith i pasaktë, pra ky hadith nuk vërtetohet dhe nuk është i sakt nga pejgamberi s.a.s. Na. La binan ala hadha لا يجوز تخصيص ايام من شعبان بالصيام دون غيرها بل الانسان يصوم من الايام ما تيسر له وبعض الناس ربما يخص نصف شعبان بالصيام يوم النصف من شعبان بالصيام وهذا من الامور المبتدعه التي لا ينبغي فعلها بل ان كان من عاده الانسان ان يصوم في وسط في وسط الشهر من كل شهر faleu ai som wama wa an yakhassis yawma nisfi min sha'ban bidhalik duna ghayrihi min ash-shuhur fa huwa min al-bid'i wal-muhdasat na'am no. uh, pra njeriu mund ta gjeroj në fillim në mes dhe në fund dhe nuk duhet që të veçoj apo të konfizoj ditët e sakta ora për ta gjëruar në këtë muaj pra aq më shumë nuk duhet ta veçoj mesin e këtij muaji por nëse njeriu e ka zakonin që agjiron gjithmonë ditët e mesit të çdo muaji Atëherë mund të agjëroj mesin e muaj Shaban Edhe nëse jo nuk bënë që të veqoj mesin e muaj Shaban me agjërim nah. Këdhalik mimma uh, nuhia anhu linsan nësë siyami për shahri Shaban Anë ju uh, khassisa uh, siyama lë ejami lë akhirati min Shaban Wa të këdëm Ramadhan bë jaumin au jaumejn فقدنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين الا ان يكون صوما كان يصومه احدكم فليصمه والمعنى لو انه مثلا من عاده الانسان انه يصوم يوم الاثنين او الخميس تصادف ذلك فصادف يوم الاثنين او يوم الخميس اخر ايام شعبان في يوم ال28 او يوم ال29 felahu a jasumahu binaen ala makana jasumahu a qabla dalik o emma an jahussahu bis sijam istibbalen li ramadan e hada neha anhu në nëbiu sallallahu alaihu alaihu sallam na kurse përsa i përket dheqimit të fundit të ramadanit një apo dytë dit për para fëdhimit ramadanit me agjirim në, për këtë gjë ka ndaluar pejgamberi alai salam dhe ka qërtuar për të në hadithin i qëri të smetohet prej ti, ku ka thënë, moshe para prinë i Ramazani me një apo dy dit agjërim, vetëm nëse personi ka qënë duke agjëruar dhe leta plotsoj agjërimin, pra kërë kërështë e adithi, pra njëriu nuk duhet t'i veqoji datën e 28 apo 29 të muaj shaban me agjërim, por nëse ka qënë për atyre njësve që agjërojnë, në më thënë agjërimin e daudit pra njëdit po dhe njëdit jo, Dhe nëse përkon agjërimi i ti, tij, i cili e vazdon agjëron gjatë gjithë vitit me këtë lloj agjërimi, me datën 28 dhe 29 ose me datën me ditën e hënë apo të enjte, nëse përkojnë me këto ditë data pa 28 dhe 29 shaban, atëherë mund të agjërojë dhe nëse jo, atëherë njeriu është i ndaluar, ëh, ja, sipas ndalimit që erdhi nga pejgamberi selam në kët hadith. Naam. Wa <të> shadd min hadha an yusuma al-insanu yawm ash-shak. Wa huwa yawm ath-thalathīn min sha'bān. لان بعض الناس يكون عنده شك يقول لعلّه هو اول يوم من رمضان فيصومه احتياط وهذا اليوم او ذاك اليوم صومه محرم فقد جاء عند البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم لانه مخالف لقوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ai ngom me alekum fa akmel wede shaaban 30 njam kurse per sa i perket personave te cilet agjeroin diten e dyshimit ajo qe quhet Yom el Shak e, e cila es dita e 30 e muaj shaaban dhe than ne agjeroim kte dit per te qen me te kujdesshm pra nga nga nga kujdesi i tepert ater kjo nuk bon sepse es m e ndaluar pra es m e urryer se sa ajo shka tham para pilgriminiz me nje apo me me dy dit me me agjeroim për kjo uh, kandalim më të ashpër dhe më të rryrë nga pejgamberi Alesha selam siç ka ardhur në në Buhari nga hadithi i uh, Abdulve ibn Amr ibn Al-As i cili thot Al-Mar ibn Yasir afan Al-Mar ibn Yasir në hadithin i Amar ibn Yasir ku thot në të pejgamberesiram mos e agjironë domethën ditën e e dyshimit. Naam. و <të> ما عد ذلك فللانسان ان يصوم هي اول الشهر وفي وسطه وفي اخره دون ان يخصص اياما من ايام فهو شهر مرغوب في الصيام فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يكثر من الصيام فيه والصيام من اجل الاعمال فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام عليك بالصيام فانه لا مثل له لا سيما كما سمعتم ان هذا الشهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل نعم <تصفيق> بر ajo e cila është e urryer dhe, pa dhe për e papëlqyer dhe e kandaluar pejgamber selem, pra 1 apo 2 ditë përpara fillimit të Ramazanit, si dhe dita e dyshimit. Ndërsa ta gjërohet pak nga fillimi, pak nga mesi dhe pak nga fundi duke u larguar. Pra nga këto ditët që ishin të ndaluara, atëherë kjo është tepër e pëlqyeshme dhe ka as problem të madh, edhe në veçantë mbasi dëgjoat fjalën pejgamber selem, i cili thotë se në këtë muaj ngrihen pra veprat e robëve tek Allahu i Lartësuar. Na بالرغم مما ينبغي التنبيه عليه قضيه قضاء الصيام للمراه التي كان عليها صيام في من رمضان السابق فان هذا الشهر هو اخر فرصه للمراه ان تقضي ما فاتها من ايام فيما مضى فقد كاء فقد قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فلا استطيع ان اقضيه الا في شعبان Lime kani Rasulillah s.a.s. minni Ida kana alel mërë ati qadaun me Ramazan Fa alejha antu badi rabi s.yam Fi hadhe shahër Vela janë bagi laha Belë vela ju gëzulaha antu akhirahu Hatta jetkhula Ramazan al-mukbil Nëm nah. Edhe uh, Pekamere Selam uh, Kure është Pyotur I kanë zhitu njësit Kure është Pyotur për vepër më të mirë ka thënë pra praktikoni agjirimën sepse ai nuk ka të ngjashëm dhe të barabartë. Dhe gjithashtu ajo që duhet, do të them të të vëmë re, domethënë të kujtojm, është që ata njerëz pra, për ansajnisht gra të cilat kanë agjirim për të kompensuar kaza nga a, viti i kaluar, duhet që të nxitojnë dhe ta kompensojnë agjirimin e tyre para se të fillojë Ramazani i ri, pra duhet që nditojnë të, të kompensojnë, të bëjnë kazanë në muaj në Shaban si shtot në nën e besimtarve Aisha Radja Lohanhe në këta ditë ku thot kisha thot a gjërim për të kompensuar nga viti, dhe më thonë, i kaluar edhe nuk e kompensuva do të vetëm se në muaj në Shaban kjo përshkak të pozitës dhe vendit të lartë dhe gamberi, të veçanë që kishte pe i gamberi a.s. të kunë pra duhet si grat mos ta lën agjërimin derisa të hyrë Ramazani tjetër pra duhet të nxitojnë ta kompesojnë ato brenda muajit Shaban na fa idha akhkharat as-siyam an hadha ash-shahr hatta dakhala 'alayha shahr shahr Ramadan al-muqbil yajib 'alayha ba'da dhalika an taqdi ba'da Ramadan wa ba'd al-'ulama yujibu 'alayha kaffara bisabab dhalika illa in kana laha 'udhr ku sa yati inshallah al kalam ala hadihi al -hadi mas'ala fi al durus al muqabila inshallah pra uh, dua t'guroja t'nzitoj qe ta kompensoj agjërimin qe ka kaza nga viti i kaluar brenda mu a şaban dhe nese nuk e e kompensoj dot dhe ndërkoho hyn ramazani i ri atë rmbraz ramazani i ri duhet me një herë ta kompensoj këtë agjërim të vjetër pra kazat që ka dhe ka për dietarëve që obligojnë për këtë grua kefaret pra shpagim vetëm nëse ka pasër në më thënë në ishkak të konsideru e shëmë si dhe për këto gjëra do të vlasim në mësime të arshme insha Allah na në të këru qëjë amin ahtë këmi Ramadhan fa në këllu furjeda shëheru Ramadhan i asana asanje minil hijratin në bëwija ala sahibha afdalus salati wassalam tasama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tis'a sinin kama dhakara dhalika al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah wa ghayruhu min ahli al-ilm na'am per sa i përkëq uh, agjërimit të muajit ramazanit u obligua pra u b detyrim obligim pejgamberi alayhi salam agjërimi në vitin e 2 të hijretit edhe ai më pas pra agjëroi 90 rresht, siç e përmendim amna Owiu në këtë gjë në librat e tij edhe shumë dietar të rëndë Allahu mshiraft. Naam. W kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kana as-siyam qabla dhalik furida qabla farz siyami Ramadan furida ala an-nas an yasumu Ashura. Kama thabata fi as-sahihayn min hadith Aisha wa ibn umar anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara bisiyam yawm ashura wa ba'da dhalik anzal Allahu azza wa jalla al-amr bi shahri ramadan fa sarasiyam ashura ka'dhalika mustahaban na'am perpara se to obligoai agjirimi i muaj te ramazanet ka qen obligim ajgjërimi i ditës është ashtë ras, si shtashmetojët kjo nga Aisha dhe nga Ibn Omeri Radio Lohan Hume në Sahil Bukhari, dhe më pas, kur zbriti obligimi pra dhe të rëshmëria e ajgjërimi të Ramazanit, u bëpra u këfjë ajgjërimi i ditës është ashtë ras në ajgjërim vënetar dhe të pëlqyr. لا اول ما فرض صيام شهر رمضان كان الناس مخيرون فيه بين الصيام وبين الفديه كما قال الله عز وجل اياما معدودات فمن شاهده منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين يعني من كان شق عليه الصيام fa alayhi an yut'ima an kulli yawmin miskinan wa hadha kana fi awwal al-amr thumma awjaba Allahu azza wa jalla ba'da dhalik as-siyam wa qata' hadha at-takhyeer bi qawlihi ba'da dhalik faman shahida minkum ash-shahra falyasum naam na fillim to na fillimin e obligimit to agjrimit njerzit kan pas te drejt zgjedhje ose te agjironin mu'in ose të shpaguonin pra të ushqenin të varfër, siç ka ardhur në këtë ajet, pra në fillimin e këtij ajeti ku thotë ato lartsuar, sipas kuptimit, pra disa ditë të caktuara, dhe ai i cili është i smur apo në hutim, leti kompensoj në ditë të tjera. Dhe ata të cilët nuk kanë mundësi, duhet të kompensojn duke ushqyer, ë, një të varfër. Pra ky do ishte në fillimin e obligimit të agjrimit për njerëzit që kishin të drejtë zgjedhje dhe më pas u shfoqizua kjo edhe vazhdon ajeti Kur'anit thotë thepfundi uh, pra këtij ajeti sipas kuptimit dhe ata të cilët e dëshmojnë pra që prezantojnë e dëshmojnë në Ramazanin le të agjrojnë. Pra më pas u b domethënë uh, agjrimi i detyrueshëm ndonëse nuk kishte më të drejt zgjedhje njeriu që ta kompenson ato duke ushqyer një të varfër. Na. Fassarus, jamu, wajibën ala kulli muslimin, baligin, akilin, qadirin, mëkimin, khalin minë al-mawani. Na, pra në i fasën e dytë, pra në fasën e dytë, të bë agjërimi i obliguashëm për shdo musliman pra pubert, pra të pjekur, të menqur, që kishtë e mosi pra të takat, dhe ndali, pra që që i kiste dhe më thonë të gjitha këto mësipra dhe nuk kiste asin loj pëngese na amma al kafir fëla gjibu alajjih asë sijam li anna hu la uqbaru minu aslan wa amma man kana duna lëburu fëla gjibu alajjih, wa lakin ju stahabu li valiji emre anju awidahu alak sijam wa amma mellem jekun dhe haaklin fëla gjibu alajjih asë sijam lëndë se mendja është subjekt i detyrimit dhe ai që nuk është i aftë të agjërojë është i justifikuar për këtë dhe merr vendin e agjërimit të kësaj siç do të shfaqet qartë në inshallah për sa i përket kafirit dhe besimtarit ai nuk ka obligim të kryejë sepse domethënë nuk është musliman pra nuk ploson kushtin e islamit Për sa i përket atij që nuk është akoma pubert, pra i pjekur, ë ky prapë edhe ky nuk e ka obligim algjërimin, por kujdestari i ti tij duhet që ta edukojë që të mësohet me algjërimin. Dhe për sa i përket atij të shmendurit, pra edhe ky nuk e ka obligim algjërimin. Na.